Та ось перед чайками, дурманячим духом задихали плавні. Дрімучі, затягнені рязкою та кугою, плюскотливі відкачви, лебедів і водяних курочок, зроду не кошені очерети, стояли, як зі списами військо. Церемонні шляхетні чаплі біліли над очеретяних гніздах у ситнягових пролизах. Жовтими лагідними дзьобами. Чаплі ніжно скубли своє рожеве під крилля, дзьобами з-під крилля пух і задумливо стежили, як він коливається над ситнягами і тане. Козаки мружилися на воду, оглядались понад невільниками назад на далеких вже хмарах і в морі очаків. Другий рік підряд низовикам не таланило. І тої зими при живому ще гетьманові Косинському, коли в снігах у сніговому яру побив їх під п'яткою наливайко, і тепер при Микошинському, коли потрошило гарматами під Очаковом. Таких невезінь запорожці і не пам'ятали. Траплялися біди при гетьмані Вишневецькому байді, а ще перед ним при гетьмані Богданко Ружинському, коли запорожці взяли трапезунд і синоп, та спалили пристань у Константинополі. І при Івані Підкові, якого запросив до себе як друга в Польщу король Баторій, і зніс йому голову, але таких невезінь, як тепер під Очаковом, ніхто з них і не пригадував. Не випадало таких поголовно невдач і при Самілі, Зборовському, аж до Косинського, Лободи і Микошинського. Та Микошинський у тому не винен. Мало що з ким було та могло бути. Низовики-чорноморці свого кошового через те і не винили. Вони лише зблимували очима на хижу Дніпрововоду, і їхні руки на веслах лежали сумні. Ніби відчуваючи перед козаками якусь і свою провину, горбулися на днищах на невеселі навільники. Вони позгиналися нижче, повнорювали голови межи колін і терли сир а хто так само, не підіймаючи голови, набивав тютюном запорожцям їхні люлечки-носогрійки. На свою з відбитим вітрилом скособочену чайку Богдан Микошинський скликав корінних отаманів. Як бути з жіноцтвом, бо навіть однією ногою пускати жінку на січ не велів запорожський звичай, а січ наближалася. І вечір, і січ, і накрапало. Завтра, коли козаки відпровадять жінок з галери до сілих хат на домашню за Дніпром Україну, то буде завтра, а де притулити їх із дітлашнею на ніч сьогодні? З таким запитанням Кошовий подивився на курінних отаманів і раптом згадав, що сьогодні минаємо йому якраз сорок років, і йому стало прикро, що він уже такий старий. Мокошинський дістав із кисета уламок люстерка аби глянути, який він, Богдан, на цю свою рукавину є. Та в щирбаті муламки його обличчя не помістилось. Тріснуте посередині люстерко показало лише одне Богданове сіре з загнутими дівочими віями око. Одну запалу, гнуту щоку, половину сухого носа і одного вуса. Друге ж його око, другу щоку та другого вуса люстерко лишило ніби по той бік сорока Богданових літ. Лишило їх біля Марусі. На хуторі над Сулою, під Мгаром, виглядала Макошинського його тридцятилітня жінка. Шестеро дітей, сто десятин землі, луки лісу, корови, коні, птиця, пасіка, олійня і млин, хата, клуні та стайні, Марусині і його, Богданові, старі батьки. Все на її руках. Коли ж Макошинський ненадовго навідував всю зимку і додому, то наступного літа чи осені у них з Марусею з'являлась іще дитинка. Оце й всі його домашні відвідини. Не встигала жінка ізогледітись, як приходив той день, коли її чоловік збирався. Вона виходила на подвір'я, виводила Богданові з конюшні коня, старі батьки кашляли, діти налипали з хати на шибки. Тримаючись за стремено, Маруся проводжала Богдана за хутір. У степу за могилою Макошинський нахилявся з сідла, цілував жінку в солоні очі й губи, казав «Незабаром буду» і прямував знову на січ. І так з року в рік, ось уже десять років. «То що, панове, будемо думать?» – ховаючи люстерку до касети, спитав Кошовий. Курінні отамани мовчки сиділи, в їхніх очах ще вибухали турецькі ядра і ті розтрощені ядрами чайки, що розлітались разом з козаками над водою на цурки. «Я, панове, коли дозволите, то скажу так», трохи перегодя відповів Кошовому Омелян Горошко. «Що заведено на Січі, заведено те не нами, і на нами буде воно порушено. Не пускати жінок на Січ, то й не пускати. І годі, про що тут іще говорити?» Нема про що. Через те я й міркую. Ви, панове, з чайками і сандалами, їдьте собі на січ. А я на цю ніч пристану галерою з жінками та малечою до котрого з островів. Он їх не за мене, скільки. Та й до кія моя сказала, що на галері вони ночувати не хочуть. Отож, висаджу їх на острів. Сиро на островах. І дітей комарі з'їдять, сказав Микошинський. Тоді вже краще... Припинайтесь до берега, там хоч сухіше. І ви, пане Омеляне, сотне товариства, що грибуть на галері наших жінок, і початуєте. А вранці за ними приїдемо возами. Приставайте до берега. Це, пане Кошовий, що ви кажете, все воно так. Але ж береги над Дніпром з нашого боку стрімкі як чорти». Страшно до них підходити, бо з них дивляться такі допотопні, що вовки і сочать гадюки, що й Богу не по собі. Спробуй до них пристань. А коли виберемо, де над водою який бережечок, то як на ньому наші жінки розмістяться, бо їх з малечою не менше, як і стодуш? «А між сандалкою і верхньою лапкою?» – спитав Микошинський. «Де звірячий водопій?» «Там ніби і